Kapitola 23. třetí Tehdy Ježíš mluvil zástupům a účredovníkům svým, řka. Na stolici Mojžíšově posadili se zákonníci a farizeové. Protož všecko, což koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podle skutku jejich nečiňte, neboť praví, ale nečiní. Vazujiť zajisté břemena těžká a nesnesitelná a skládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtít jimi ani pohnouti. Všetky pak své skutky činí, aby byli vidění od lidí. Rozšiřují zajisté nápisy své a veliké dělají podolky plášťů svých. A milují přední místa na večeřích a přední stolice zhromáždění. A pozdravování na trhu, aby byli nazýváni od lidu mistři, mistři. Ale vy nebývejte nazývání mistři nebo jeden jest mistr váš, Kristus, i pak všichni bratři jste. A oce nenazývejte sobě na zemi, nebo jeden jest otec váš, který je z nebesích. Ani se nazývejte vůdcové, nebo jeden jest vůdce váš, Kristus. Ale kdo z vás největší jest, buď služebníkem vašim. Kdož by pak sám se povyšoval, bude ponížen, a kdož by se ponížil, bude povýšen. Ale běda vám, zákonníci a farizeové pokryci, že zavíráte království nebeské před lidmi, nebo sami tam nevcházíte a těm, kteří by dítě chtěli, vcházet si nedopouštíte. Běda vám, zákonníci a farizeové pokryci, že zžíráte domy vdovské a to pod zámyslem dlouhého modlení, proto těžší soud ponesete. Věda vám zákonici a farizeové pokryci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syn na zatracení, dvakrát více, než jste sami. Věda vám vůdcové slepí, kteří říkáte, přisáhl-li bych do skrze chrám, to nic není, ale kdo by přisáhl skrze zlato chrámové, povinen jest. Blázni a slepci. Což je z většího, zlatolí či chrám, kterýž posvěcuje zlata? A přisáhl -li by, kdo skrze oltář nic není, ale kdo by přisáhl skrze ten dar, kterýž je na něm povinen jest? Lázni a slepci, co je z většího, darli či oltář, kterýž posvěcuje daru? A protož školi přísahá skrze oltář, přísahá skrze něj i skrze to všecko, co na něm jest. A kdo přísahá skrze chrám, přísahá skrze něj i skrze toho, kterýž přebývá v něm. A kdož přísahá skrze nebe, přísahá skrze trůn boží i skrze toho, kterýž na něm sedí. vám zákonníci a farizeové pokryci, že dáváte desátky z máty a skopru a z kmínu a opouštíte to, což těžšího je v zákoně, tout a milosedenství a věrnost. Tyto věci měli jste činiti, a o něch neopouštěti. Vůdcové slepí, kteří sedíte komára, velblouda pak požíráte. Věda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že čistíte povrchu konvice a mísy, ale vnitř jsou plné loupeže a nestředmosti. Farizejí slepče vyčist prvé to, co vnitř je v konvi a v míse, aby i to, co je zdevnitř, bylo čisto. Věda vám zákonníci a farizeové pokryci, že jste se připodobnili hrobům zbíleným, kteří si zdají se zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kosti úročí i vší nečistoty. Tak i vy zemnitř zajisté zdáte se lidem spravedlivý, ale uvnitř plní se pokryctví a nepravosti. Věda vám zákonníci a farizeové pokryci, nebo vzděláváte hroby proroků a ozdobujete hroby spravedlivý. A říkáte, kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich v krvi proroků. Protož osvědčujete sami proti sobě, že jste synové těch, kteříž proroky zamordovali. I vy také naplňte míru otců svých. Hadové, plémě ještě rčí, jakž byste ušli odsouzení do pekelného ohně. Protože já posílám k vám proroky a moudré a učitele a vy z těch některé zamordujete, a ukřižujete a některé z nich i budete ve školách svít a budete je honiti z města do města. Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, vylitá na zemi, od krve ábele spravedlivého až do krve Zakariáše syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi krámem a oltářem. Amen pravím vám. Jídou tyto všetky věci na pokolení toto. Jeruzaléme, Jeruzaléme, Mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, kteříž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl zhromáždit ti dítky tvé, tak jako slepice zhromážduje kuřátka svá podkřídla, a nechtěli jste. Aj zanechávat se vám dům váš pustý, neboť pravím vám, že mne již více nikoli neuzíte od této chvíle, až i dítě požehnaný, který se béře ve jménu páně.